«Як де?» – Оливка удав, що не дотямив, бо говорити про це йому не хотілось, бо вони однорукі. «Так і народились?» – завмер щуками Назар. «А ви, пане Назаре, знаєте, що ми за військо, хто ми і навіщо в степу зібралися? І хто наш гетьман?» Почувши слово «гетьман», в Оливчину і Євнухову розмову устряв у пулт. «Китайський пан Гетьман цар-імператор!» «Нехай буде і так», – згодився Оливка. «Я не проти», – Євнух переклав. Після оливчених слів Упуй ніби розвиднілось, і він, обернувшись до воїнів, крикнув. «Не сумувати і не впадати в розпач! Вони віддають нам свого царя!» «Слава!» – підняли піки китайські воїни. «Тепер будем варити Халамидникам кашу Піднісся духом опу Цур тобі пек І слід за опу Гостроверхі, маючи на потилицях кісками Пошурхали капцями До кашоварів Оливка зупинився За шипшиновими кущами На сильних гнідих вогнях Вже буркотіло сто По п'ятдесят на полк Десяти відерних мідних казанів Довкруг казанів Жаровий нісковорід Вешталися однорукі кошовари і хмизники, що підкладали під них і хмиз, і кізяк, і пнища. Покинули тісні пропилені шарабани і негритянки. З повними на головах дерев'яними відрами вони снували кручої з дністра до вогнищ, зливали воду в діжки, сніговили зубами до кашоварів і, пританцьовуючи, знову згодувалися з кручі по воду. «Та що ви за військо?» – спитав Євнух. – І хто ви, пане Оливко, сам? – Коли вже питаєте, пане Назаре, то почну я не з одноруких. Ми, наше військо, гетьман, полковники і старшина, і князь Остройський, що нині приїхав до нас у гості, всі ми є українці. Колись наша держава звалася Русь або Русь-Україна. Назва її «Україна» згадується в київському літописі ще в 1187 році. Повідомляючи про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича, літописець каже «Був же він князь доблесний і сильний у бою, і мужністю кріпкою відзначався, і всіма доброчинностями був сповнений. За ним уже Україна багато потужила. Та пана Назаре потужила Україна не за... Одним лише тим Переясливським князем. Потужила вона й сама за собою, і особливо після одного з її великих князів звали його Ярославом Мудрим. У 1052 році Ярослав Мудрий об'єднав слов'янські племена під свою жовто-синю хоругу, і кордони Руси України сягали від Балтійського моря і до Кавказу, від Закарпаття і до Волги. Все в нас було і багатства, і віра своя православна, і митрополит був рівний і обов'язковий для всіх громадян звід законів під назвою «Руська правда», і школи, міста і дороги. Били ми свою золоту і срібну монети. З одного боку на ній виднілася подоба князя, а з другого боку – його княжий державний герб – тризуб. Було і родичання у нас з такими країнами, як Візантія – Франція, Швеція, Польща, Англія, Німеччина, Норвегія, Данія, Угорщина. Дочки наших князів заміше йшли за князів і королів, і то не лише через красу та освіченість, а й через високе лице своєї держави. Князь Ярослав Мудрий помер у 1054 році, та вже перед смертю він поділив Україну-Русь поміж своїми синами. Київ і Новгород віддав своєму найстаршому синові Ізяславу. В Чернігові посадив Святослава. Віддав батько йому і далекі землі тьму Таракані, що мревіли на річці Кубані аж під Кавказом. Третьому сину Всеволоду він заповів степовий Переяслав і похмурий у лісах Ростов. Ігорю дав Волинь. Смоленськ в руки поклав найменшому – В'ячеславу. А внукові Ростиславу Галичину. От наче і усе, та якби, все горе і біда ховалися в тім, що княжі роди були неймовірно плодючі. У кожного з наступних князів заруїлися діти, а в тих діти свої, а в тих іще діти, небожі і небоги, і пішла Київська Русь по руках, пішла на розподіл, на межування на більші, менші і зовсім дрібні удільні князівства. Звівся батько на сина, а син на батька, брат на брата, дядько на небожа, а небіж на діда. Стали вони один одного нищити й рубати, виколювати очі та гноїти у в'язницях. І пропала держава. Лишилось від неї лише скривавлене клаптя. А тут, з монгольських степів, з Каракорума, з-за Волги під білими шестихвостими бончуками, набіг на нас ордами Чингисхан. І висутані власною домашньою гризнею колись могутні і дужі впали ми і вже не звелися. Ще гасали по наших землях за Даниною ординські баскаки, як у 1363 році нас прихопила Литва. Тим часом Литву на собі оженила Польща. Накинули їй римську віру, і вже як родичі під хоруговою католицтва з ксьонзами та костьолами вдвох вони навалилися на православну Україну Русь. Татаро-монголи заарканили наше тіло, а Польща з Литвою наступили на душу. Вони стали топтати і ненавидіти нашу віру і мову. І що найстрашніше, в наші очі глянуло рабство духу. «Чим захиститися?» Як зберегти себе? В часи княжого розбрату наша держава Україна-Русь з болю і розпачу крикнула на увесь світ, і на її золотих уламках звило гнізде безсилля. Наші державні голови, українські князі, вже лише звалися українськими. Перегиркані між собою, вони почали звикати когось над собою мати, і аби легше прожити, підмостилися під пощу. Під її віру і корону. Князі і панство відсурались нас, зрадили нас і покинули на забуття і набуття, лишилася з нами жменька таких, як Острозький, та й цьому не непереливки, бо він між двома вогнями, між нами і єзуїтами, між нами і королем, між нами і неволею. Триста років паслися на нас татари. Вони залітають до нас із Криму ще й досі. А після татар, ось уже 200 років, як з української шиї звісила ноги Польща.